Ein deutsches Märchen. Die Prinzessin und der Drache. Dies ist die Geschichte einer Prinzessin. Aber lasst euch nicht täuschen. Sie wartet dort nicht auf einen Prinzen, der sie retten kann. Sie ist anders. Sie hat einen Kriegergeist. Vor langer Zeit sehnten sich eine Königin und ihr König nach einem Kind. Also besuchten sie den Zauberwald. auf der Suche nach dem wunscherfüllenden Einhorn. O oh, großes Einhorn, wir sind gekommen, um deinen Segen zu erbitten. Bitte segne uns mit einem Baby. Mögest du mit einem Mädchen gesegnet sein, das deine Welt mit Glück erhellen wird. Das Einhorn erfüllte ihnen ihren Wunsch und sehr bald bekam das Königreich seine Prinzessin. Die Königin und der König waren so überglücklich. Oh mein Baby, ich nenne dich Violett. Juhu. Prinzessin, Violett. Juhu. Prinzessin, Violett. Juhu. Prinzessin Violett, juhu, Prinzessin Violett, juhu. Der Prinzessin? wurden alle Kriegerfähigkeiten wie einem Prinzen beigebracht. Reiten, Schwertkampf, Verteidigung und mehr. Sie trainierte regelmäßig und ernährte sich gesund. Die Familie des Königs lebte bis zu diesem Tag in Frieden und Harmonie. Ein Geheimbote des Königs brachte die Nachricht, dass ihr Nachbarreich den Friedensvertrag gebrochen hatte. Und dem Begriff war, sein Königreich anzugreifen. Das ganze Königreich war besorgt, dass sie nicht genügend Soldaten hatten, um zu kämpfen. Dem König ging es nicht gut. Prinzessin Violet hörte die Königin mit dem König sprechen. Wir müssen König Tom um Hilfe bitten. Seine Armee kann uns helfen, und wir könnten den Krieg gewinnen. Ich sehe keine Hoffnung. Die Armee unseres Feindes ist ziemlich stark. Selbst die Armee von König Tom kann uns nicht helfen. Wir müssen es zumindest versuchen. Ihr habt recht, meine Königin. Ich werde morgen früh abreisen. Aber Vater, du bist nicht gesund. Ich werde gehen und die Armee mitbringen. Ich vertraue meiner Tochter. Lass sie gehen. In Ordnung, Prinzessin. In meiner Abwesenheit muss die Armee auf jeden Angriff vorbereitet sein. Chef, ich überlasse Ihnen die Verantwortung des Königs und der Königin. Sicher, Prinzessin. So trug die Prinzessin ihr Schwert und den Schild, setzte sich auf ihr Pferd und machte sich auf den Weg. Auf dem Weg dorthin machte sie in einem Dorf halb. Ein Dorfbewohner erzählte der Prinzessin von einer sehr seltsamen Sache. Du kannst nicht auf die andere Seite des Berges gehen. Nein. Ein Feuerdrache lebt auf dem Berg in einer Höhle. Er wird dich verschlingen, wenn du versuchst, an seiner Höhle vorbeizugehen. Und selbst tapfere Männer oder Soldaten sind von dort nicht zurückgekehrt. <lacht> ich fürchte nichts auf dieser Welt. Ich werde den Berg überqueren, egal was es kostet. Der Drache lebte dort schon seit Tausenden von Jahren, aber niemand hatte ihn je gesehen. Sein heißer Atem hatte die Erde in der Nähe seiner Höhle verbrannt und dort wuchs nichts. Die tapfere Prinzessin entschied sich, den Drachen ohne Waffen zu bekämpfen. Ehrenwerter Drache, ich habe dir Blumen mitgebracht. Würdest du mich heute Abend in deiner Höhle bleiben lassen, bis ich morgen zu meiner Reise aufbreche? Denn ich muss mein Königreich retten. Sonst wird dieses Land in den Händen der Grausamen sein. Der Drache senkte seinen Kopf und schnüffelte am Blumenstrauß. Er war so gerührt von dem Geschenk, dass er die Prinzessin anlächelte. Ich bin Fiona. Du bist sehr wütend, genau wie ich. Du bist die erste Person, die so freundlich war, mir ein Geschenk zu machen. Komm, sei mein Gast. Nachts erzählte sie dem Drachen von ihrer Geschichte. Am nächsten Morgen verließ die Prinzessin die Höhle und versprach, nach zwei Tagen auf dem Rückweg wiederzukommen. Ehrenwerter König Tom, unser Königreich ist in Gefahr. Wir brauchen deine Armee. Willst du uns nicht helfen? <lacht> Dummes Mädchen. Meine Armee wird auch dein Königreich angreifen. Jetzt wirst du sehen, wie auch deins brennen wird. Der König nahm sie gefangen und steckte sie in einen Turm. Ich hätte dir nicht vertrauen sollen. Lass mich raus. An dem Tag, an dem ich herauskomme, wirst du das bereuen. Der König wusste nicht... Was ihm bevorstehen würde. Fiona! Hier! Die Mädchenpower! Fiona knurrte den König im Zaun an und blies Feuer in die Luft. Der König und seine Armee knieten alle vor Fiona nieder. Die Prinzessin sperrte ihren Onkel ein und befahl der Armee, zum Schloss zu gehen. Los, Fiona! Liebe Prinzessin, wir haben noch nie so eine tapfere Prinzessin wie euch getroffen. Wir werden mit dir gegen deine Feinde kämpfen. Prinzessin Violett kam mit der Armee auf ihr Schloss zurück und führte den Krieg. So rettete sie das Königreich, den König, die Königin und den Armeechef. Der König erzählte der Prinzessin, dass all ihre Männer geflohen seien, aber nur der Armeechef blieb zurück, um zu kämpfen und wurde gefangen genommen. Nun, Peter, hast du darüber nachgedacht, was du als Belohnung willst? Ich bin es nicht, aber die Prinzessin hat dieses ganze Königreich und uns gerettet. Ich bewundere sie und bewundere ihren Mut und ihre Tapferkeit. Ich würde gerne die Prinzessin heiraten, wenn sie einverstanden ist. Was sagst du dazu, mein Mädchen? Bitte, Papa, das würde mir sehr gefallen, denn er hat sein Wort gehalten, ohne um sein Leben zu fürchten. Du bekommst die Prinzessin und das halbe Königreich, weil du so tapfer warst. <lacht> ja, Bravo. Super. Bravo. Peter und violett heirateten und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sie regierten zusammen über das Königreich. Aber wartet, was ist mit dem Drachen? Nun, Fiona ging zurück in die Höhle, die ihr natürlicher Lebensraum war und nie jemanden geschadet hatte. Sie pflanzte Blumen um ihre Höhle herum und lebte glücklich mit den Babydrachen. Hä? Hey. and i can scared